Euharistia tainelor, rugăciunea întâia, pentru pogărârea Duhului Sfânt, aleluia tată. Ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne pogorirea Duhului Sfânt, peste biserica ta ortodoxă, peste poporul român, peste țara noastră. Peste noi cei ce la vremea potrivită ne închinam și te rugam: Să ne luminezi cu Duhul Înțelepciunii care rodește dragostea cea Dumnezească și blândețea cuvântului. Să ne sfințești cu Duhul Înțelegerii Adevărului Tău, care rodește sinernitatea ce cerească și ne dă puterea cuvântului, ca să-i arungăm pe toți demonii și dușmanii, să ardem lucrările și legăturile cele viclene. Și cu mintea curată, în inimă, la icoana ta să ne putem ruga, iar Duhul Sfânt, nașterea cea de-a doua, să ne dea. Aleluia, Tată, ce le iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne Ducul Bunei Credințe, care rodește sfințenia fapte de taină și lepădarea de slava de șartă. Dăruiește-ne Duhul Tării, care rodește biruința împotriva duhurilor rele și a dușmanilor tăi. Daruiește-ne Duhul Sfatului, care rădește pacea cea Sfântă și paza gândurilor, pentru ca mintea cea pură, nematerială, să o putem avea când ne vom ruga, pentru ca din trup să ieșim și cu rugăciunea harică să stăm în fața ta, iar dragostea care toate le crede în inimă să o putem avea. Duhul Sfânt, ca o lumină din icoana de lumina preasfintei nascătoare Dumnezeu, pe El, Fluncul cel sfânt, care se naște în noi, în scutece de lumină, pe altarul inimii să-l pună și să stea. Aleluia, Tată Ceresc, te iubim, te slăvim și te rugăm. Dăruiește-ne, Duhul cunoștinței, care râdește smerenia de desăvârșită și de noi trăită într Domnul Isus Hristos. Dăruiește-ne, Duhul temerii de Dumnezeu, care râdește înfrânarea. Curăția, nepătimirea și cu dragostea care toate le dăruiește să ne rugăm pentru destinul nostru cel bine cuvântat, ca semn că Duhul Sfânt să-l în inima noastră și-a așezat. Fiindcă Domnul Isus în noi a venit pe demonii, a alungat, raiul sufletului nostru ne-l a redat. Iar el, pomul cel veșnic al vieții, Rodul cel Sfânt al rugăciunii l-a făcut bogat.